Léon szobájába egyre több a vendég. Sajnos kiderül, hogy beborul. Szép dolog a győzelem, de kétségtelen, hogy ez vereség. Most kezdődik a most kezdődik a most kezdődik a tánc. Liam még mindig nem tért magához a meglepetéstől, pedig a csontváz felfedezése óta valósággal megtelt a szobája új vendégekkel. Azóta megérkezett már Swift kapitány és Miller szánj sőt egy polgári ruhás, katonatartású úriember is bejött valahonnan. A többiek felügyelő úrnak szólították. A herceg arcán öröm és szomorúság váltakozott. Itt volt végre a csontváz, tehát itt voltak az annyira féltett és keresett tervek. Az akariás kis hibáját képező hengerbe. Elérte, amit akart, amiért megtette ezt a nagyutat, amely miatt veszélyek megtette ki magát és munkatársait. És mégis rossz kedvű volt. Soha életében nem volt ilyen szomorú, mint most. Mit érez az egész, ha ilyen árat kellett adni érte? A közben kiderül, hogy lián áruló, hogy hazudott, hogy az ellenséggel paktált, hogy egyetlen szava sem volt őszinte eddig, és hogy ellenség ő maga is. Teljesen igaza van Swift kapitánynak, aki haragos és megvető pillantásokat vett a karosszékben ülő és a fejét a tenyerébe hajtó lány felé. És mindezt lián is érezte. Csak egy pillantást kellett rávetni, mindenki láthatta, hogy érzi. Mozdulatlanul ült és lemondó arcot vágott. Tudta, hogy ártatlanabbul és gyanútlanabbul még soha senki nem került bajba, mint ő most, és tudta azt is, hogy itt hiába való minden próbálkozás, senki sem fog neki hinni. És érezte, hogy nem is lenne ereje kellőképpen védeni magát. Az ő érvei olyan gyengék a tények mindent elsöprő és elsodró erejével szembe, hogy itt nem érdemes próbálkozni sem. Elvesztette azt az embert, akit először életében igazán szeretett. Méghozzá csúnyán vesztette el. Ha az, akit szeretünk, nem szeret bennünket, kibírható. Az azonban elviselhetetlen, hogy az illető megvetéssel forduljon el tőlünk. És ekkor koppantottak az ajtón, és felhangzott kintről egy rekett hang. – Én vagyok, Miss Liam, váratlan fordulatádba a csontváz ügyben. Bejöhetek? Liam fájdalmasan elmosődött. Váratlan fordulat? Ennél váratlanabb fordulat már úgysem történhet. Nem mert a többiekre nézni, bár tudta, sőt érezte is, hogy minden tekintet feléje irányul. És ekkor Swift kapitány az ajtóhoz sietett. Oly hirtelen rántotta föl, hogy Diamond Oktán valósággal bepöndörült a szobába. Egy pillanatig hunyorogva állt a fénybe, és meglepődve nézte az összegyűjt társaságot. Erre nem számított. Azt hittem, Ilyen egyedül van, sőt, már talán alszik is. Beszéljem, kapta a vállát Swift kapitány. Mit akart mondani a csontvázzal kapcsolatban? Nem önnek akartam ugyan mondani, hanem Miss annak, de úgy látom, itt már nincs sokat itt Megvan a csontváz. Swift kapitány úgy állt a genster elé, hogy eltakarja a szoba bal sarkát, ahol a csontváz feküdt. Ellentmondás nem tűrő hangon kérdezte. Hol van a csontváz? Hát itt. És miért jött ide, hogy ezt megmondja? Gondolja, hogy Miss Leon ezt nem tudta? Egészen biztos, hogy nem tudta. Én is csak most tudtam meg. Egy Csíferne nevű kínai hozta be rövid idővel ezelőtt is elrejtette a szekrénybe. Még most is ott van, ha nem találták meg azóta. Az urak ámulva és némi zavarral néztek egymásra. Lian lassan hátra a rossz székébe, és könnyek folytak végig az arcán. Kamil herceg rövid, gyors lépést tett a lány felé. – Lian – mondta. De Lian nem felelt. A herceg megsemmisítő pillantást vetett Swift kapitány felé, aztán megfogta Lian vállát. – Lian – mondta ismét. Ez borzasztó. Illetve, ha jól meggondolom, ez szenzációsan nagy öröm. Azaz, azt hiszem, elég világosabb beszédem. Nem, egyáltalán nem volt világos kamill herceg beszéde, de ide nem is kellett világos beszéde pillanatban. Mindenki pontosan érezte, hogy mi játszódik le a két fiatal lelkében. Ha jól meggondolták a dolgot, talán még ennyi beszéde sem volt szükség. Olyan volt a helyzet, amilyenben jó szívű regényírók szerint az egyik joviális szereplőnek meg kell szólalnia. És most hagyjuk magunkra a fiatalokat. De speciál ebben az esetben ezt nem mondhatta senki, mert e pillanatban a két élő és húsból vérből való szerelmesen kívül volt még valaki a szobába, aki sokkal fontosabb volt, mint ők. Zakariás, a csontváz. Miután pedig Swift kapitány nem semmisült meg a Herceg megsemmisítő pillantása alatt, tehát ismét ő volt az ünneprontó és hirtelen megszólalt. Bocsánat, legyen szabad valamit megjegyeznem. Ezt talán hagyjuk későbbre. Ha jól meggondolom, pillanatnyilag mégiscsak a tervek a legfontosabbak. Vagy tévednék? A Herceg zavarodottan hátra lépett. Végig simított a homlokán, és látszott rajta, hogy a pokol fenekére kíván most minden olyan zavaró körülményt, amelyet a legjobb indulattal sem lehetett mellékkörülménynek nevezni. Szerencsére Liam a segítségére sietett. Ez így van, Kemel, mondta, és mindenkint kellemesen borzongott végül a helyzet pikantériája. Egyszerűen Kamilnek nevezte a herceget. Ez így van. Valóban fontosabb most az, amiért ennyi sokat kockáztattunk valamennyien. Foglalkozzunk a csontvázzal. Kamil herceg felsóhajtott. Hát jó, foglalkozzunk vele. A sorokba heverő zakariáshoz lépett is, biztos kézzel nyúlt a vállát pótoló ezüsthengerhez, és meglepődésében felkiáltott. Az ezüsthenger úgy a kezébe, mintha papírból lett volna. Aminek valószínűleg az volt az oka, hogy valóban papírból volt. Általános nagy, rettenetes csend lett. Mindenki lélegzetvételét külön-külön hallani lehetett. Samuel herceg ott állt, és kezébe tartotta a hengert. Mindenki rémülten, kimerett szemmel nézte. A henger nem ezüstből volt. Közönséges rajzlabból csavarta össze valaki, és sztaniollal vonta be. A herceg lassan, nem remegő kézzel, de bizonytalanul kibontotta. Üres volt. A tervek eltűntek belőle. Leán csuklást kapott a hirtelen rémülettől. Kamél herceg arcán két keserű vonás jelent meg, amely az óra tövéből indult meg, és elhaladta két ajka mellett, ahogy a sovány arcú embereknél szokott. Valaki sírni kezdett a szobába. Természetesen Diamond doktár volt, a gengster. A helyzetből természetszerűen adódik, hogy ismét Swift kapitány vette át a szót. Ez, mondta és előrelépett, ez tedi találat. Sok nyelven szólva matt. Most aztán, most aztán, vágott szavába a herceg, feladhatjuk a harcot. Nincs tovább, megfújhatjuk a takarodót. Most aztán, mondta Swift kapitány, kezdhetjük előről, mert a harcot természetesen nem adjuk fel. Kérem, mondta Leon és lassan előre jött. Remélem, hogy ezúttal tisztázottnak látják a szerepemet, én... Elhallgatott. Kamil Herceg gyorsan mellé lépett, és átölelte a vállát. Nem, nem, mondta gyöngény. A maga esetleges szerepe ebben a váratlan és szomorú ügyben már nem kerülhet szóba. Teljesen tisztázta magát. Senki sem fogja többé gyanúsítani. Igaz, kapitány? Éles és kemény hangon kérdezte ezt, mint aki ellentmondásra számít. Zwift kapitány azonban váratlanul engedékenynek bizonyult. Bólintott. – Úgy van, kegyelmes uram! – Köszönöm! – mondta Lian hálásan, és nagyot nyelt. Feltörő zokogását nyelt le. A főfelügyelő a sarokba sírdogáló Diamond oktáv felé fordult. – És maga? – mondta fenyegető hangon. – Aga, mit szól ehhez? Ne sírjon, hanem beszéljen. Én nem beszélek, kérem, én igenis sírok. Ha visszatekintenek viharos murtomra, azt kell mondanom, hogy soha ennyi bajom nem volt még, mióta belekeveredtem ebbe az átkozott csontvázügybe. Azt minden esetben szögezzük le, hogy én a világon semmiről sem tehetek. Azt a felvilágosítást kaptam, mondta a polgári ruhás katonatartású úri úriember, hogy a csontvázat mégiscsak maga lopta el. – Eredetileg! – felelte Diamond doktár. De hol van már a tavalyi hó? én tőlem, perceken belül tovább lopták és... – Várjanak egy kicsit! – kirohant a szobából és megkereste Teobádot. Ide hallgasson maga, átkozott disznó, rettenetes baj van! – Micsoda baj? – kérdezte Teobált. Maga ellopta tőlem annak idején a csontvázat. – Ezt magamtól is tudom. Most valami új szenzációval akar meglepni? Gondolja, hogy elfelejtettem azóta? Hagyja, hogy kibeszéljem magam, ne vágjon a szavamba. Hagyom, nem vágok. Beszéljem. Maga tehát ellopta tőlem a csontvázat. Remélem nem tagadja, hogy a csontváznak volt egy kis hibája. Nem tagadom. Mi a fenéért tagadnám? Hisz ez már köztudomású. A válcsontot ezüsthenger helyettesítette. Na, ez az. És ebben az ezüst ezüsthengerbe foglaltak helyet azok a tervek, amelyeket Kamil Herceg elvesztett. – Igen, ezt is tudom már. Érdekes, hogy semmiféle újságot nem mesél nekem, pedig úgy kezdte, mintha maga volna a Shanghai Times most megjelent rendkívüli kiadása. – Csak humorizáljon majd mindjárt a torkára forrasztom a humorát. Vegye tudomásul, hogy az ezüsthenger eltűnt a csontváz vállából. – De hiszen akkor leesett a karcsontja. Nem esett le. Az eltűnt ezüsthenger rajzlapkartonnal helyettesítették. És, hogy tetszetősebb legyen, vagy hogy a lopást felne fedezzék, ezt a karton sztani hollal vonták be. Erről magának tudnia kell, átkozott vörös csirkefogó. Miért nekem? Mivel tudhatok én többet? Mert maga tovább lopta tőlem. Ez csak nem vitás. Ez nem. De remélem engem nem gyanúsít azzal, hogy kicseréltem a henget. Nekem fogalmam sem volt róla, hogy abban volt valami. Remélem ebben nem kételkedik. Nem. De talán a gazdája. Ne beszéljesz a másságokat. A gazdámnak éppen úgy nem volt fogalma semmiről, mint nekem. Hát akkor a henger megunta magát és elment? Mi? Miket akar nekem bemesélni? Gondolkozzon, maga egy pillanatra se vált meg a csontváztól, amikor gyalázatos lator módon ellopta tőlem. E, – Én nem. – Azaz, várjon csak. Teobált kimerett szemmel maga elé bámult. – Mr. Dunhill, mondta kisfáltatva csendesen. No, – No-no, ki az a Mr. Dunhill? – Régész, feltaláló, szakértő, aki aki tudja, az illetőnek fejű házmester áll a kapujába. Valami Sticks nevű folyópartján lakik. – Egész zavarosan beszélt. – Diamond doktár némi nézte. Úgy látszik, megártott ennek a fiúnak a hirtelen ijegység. – Mit keverít össze maga mindenfélét? És mit akar a Stix folyótól? hiszen az az alvilágban van. Úgy emlékszem, olvastam már róla. Ezt nem vitatom, de ha olvasott róla, akkor tudhatja, hogy az alvilág kapuját egy Harper nevű házmester védi. Ki ellen? Teobád vállat volt. Mit tudom én? Biztos azok ellen, akik be akarnak menni számlával. Az alvilágban maga hülye. Na jó, ez zavaros, talán ne is feszegessük. Itt különben is Mr. Dönhíről van szó. Az a házmester? Nem, már mondtam, hogy tudós és feltaláló. És mit akar ettől a Mr. Dönhiltől? Én semmit. De tény, hogy Mr. Dönhill közel negyed órán keresztül négy közt maradt a csontvázzal. Ő talán adhat valami felvilágosítást a dologról. Maga egyedül hagyott valakit a csontvázzal, hát nem féltette? Ne beszéljen bolondokat, felelte sértődötten te Mr. Dönhill igazán nem gyerek és különben is az a csontváz egészen ártalmatlan, nem bánta senkit. Diamond doktám nagyot nyert. Én azonban korán sem vagyok ártalmatlan, és mindjárt bántani fogom magát. mi beszélí itt annyi szamásságot? Én úgy értettem a kérdésemet, hogy nem féltette a csontvázat? Nem, semmi okom nem volt rá. De miért vitte egyáltalán ehhez a Mr. Dunhillhez? Miért hagyta egyedül vele egy negyed órára? – Azért, mert cigarettára gyújtott, és körülményesen elmesélte a történteket. Elmondta, hogy meg akar bizonyosodni róla, hogy valóban azt a csontvázat szerezte -e meg, amelyre gazdája megbízást adott. Elmondta, hogy 30 fontot fizetett ezért Mr. dunhill mert Sir Cecil Baldwin lelkére kötötte, hogy ebben az ügyben ne takarékoskodjon a pénzzel. Még örült is annak, hogy ennyi pénzt adhatott Mr. dunhill aki igen tehetséges, deri, kedves, nagyon szerény ember. Elmondta azt is, hogy egy Harper nevű házmestert melankólikusra kellett vernie, mert az illető, aki Mr. Dunhill értetlenül, de állandóan összetévesztett egy Cerberus nevű kutyával, pénzbeszedőnek nézte őt, és nem akarta beengedni a tudóshoz. Diamondok Octave bólintott, és Ajka itt rágt idegességébe. Most már mindent értek. Nem kétséges, hogy Mr. Dunhill többet tud a hengerről, mint bárki. Érintkezésbe kell lépni vele. Maga szerint mi a teendő? Mit tudom én? Maga minden esetre közölje ezt a dolgot a gazdájával. Én pedig elmondom Miss Liannak, meg a többieknek odabett. Aztán majd meglátjuk.